a cunoscut părinte și din Și pentru cei din afară de mănăstirii, și pentru părinții din mănăstirii, în seara aceasta este o sărbătoare deosebită. Un moment emoțional foarte important pentru noi mai ales, și anume am asistat cu toții la sfungerea în cărugăriei a doi tineri frați, Doi fii ai neamului românesc, doi copii ai lui Hristos. Și iată... Ați văzut, s-am repetat cu toții, cuvintele care în taime, care le-au rostit cei doi noi călugări în fața lui Dumnezeu. Ușor se dă o făgăduință să cum jurămân în câteva cercă deșa, dar împlinirea acestor jurăminte durează o viață întreagă. Și ce am făgăduit noi călugării ca să dă neva să ne vieni, căsătoriți, deci și am tot una să-i pe Evanghelie și am jurat că vom împlini, vom da -o în fața lui Hristos. Și -așa că este greutatea sau valoarea acestei jurămâni. Că n-am jurat înaintea omului, înaintea Domnului, nu înaintea unui oaritare traste, ci în fața Sfântului Altar, unde sunt Îngerii, sunt Sfinții, sunt Însuși Hristos și Maica Domnului sunt de față. De aceea, noi cei mai bătrâni, ne bucurăm de tinerii care au curat bărbăție, sunt răzneală și inimă curată, mai mult ca noi, bătrânii. Ne bucurăm că tinerii noștrișeai vusele în Moldova, chiar în toată țărarea noastră, ce și este un fenomen unic în Europa, nu mă zicem în alte părți, în o dorință a tineretului spre viața monahară. Să zic admirăm și dăm slabă lui Dumnezeu că tinerii caută viața Duhuniceastă, tinerii îl caută pe Hristos. Ce este o călugărie? O căutare a lui Hristos, o căutare mai stăruitoare, o dorință totală a lui Hristos. Și ce e mai frumos decât aceasta? Care-i mai deosebită a unui neam, decât să ia din fii o parte care să-i alege Dumnezeu și Duhul Sfânt, o dăruiesc este Dumnezeu să închină lui Dumnezeu, să-l slăvească pe Dumnezeu, numai pe Dumnezeu, să-i săroage neîncetat lui, pentru el, pentru ei, pentru lume, pentru toți. Păi de această care o dă un neam, o țară, o cum e țara românească, o Dumnezeu, încă este importantă. Așa din cât știu, este țara cu cel mai numeroase mănăstiri la suprafața care o are din toată lumea, creștină. Deci e mult, mulți nu ne pot suporta, îi deranjează, adică demonul îi a azinte sau îi turbulă. Dar noi avem această speranță care vreau să spun de la început. Cu cât un neam o țară ortodoxă este în stare să nască, să se crească copii pentru Dumnezeu, cu cât o țară este datornică și cu dragul dă vrește lui Hristos pentru preoție, nu sunt la seminarii. Pentru că rugăminții sunt atât de amunescite, sunt 250 la număr astăzi, cu atâta acea țară este nemuritoare. Cu atâta acea țară este protejată de Dumnezeu. Chiar dacă sunt și multe păcate într-o țară. Că sunt și la noi, numai Dumnezeu știe cum ne va ziceta. Dar dacă sunt și buni, Dumnezeu compensează. Să nu găsim niciunul dintre amunescite, să nu găsim niciunul dintre chituri, cei din singurătate rugăciunile vădurilor, rugăciunile feșoarelor, rugăciunile tinerilor, la un loc, compensează și înnuiește Dumnezeu țara aceasta ca să ne tuțe Dumnezeu de, cu fițele trimejdei și necazuri care se anunță astăzi la orizontul lumei. Iată acel doi tineri frați, un moldovean despre fratișeni sau alt copil de la Argeș, de în Montear, sau un și spunea cândva a fost câste ceva de ani în un Moldoveni Sământere s-au unit și au genunciat între în fața lui Hristos și a Sfintei Evangheliei și s-au luat curcea pe rugăriei s-au înfretat pentru viată și pentru vesnism că cei care sunt frati să se iubesc aici, să trăiesc într-o glasă într-o rugășune pentru dragostea lui Hristos nici dincolo nu vor fi separat, nu se fac. dacă suntem una aici Asta nu este semnativie și dacă ingeri de-o potrivă și unii și astea pe Dumnezeu și pe oameni, să ne smerim și ne învățăm unii pe alții, ne învățăm unii pe alții, ne învățăm unii pe alții, asta este decizia. Asta este iubirea lui Dumnezeu. Și asta este de noi nemurimie. Asta ar fi tot de cei doi filieri care ne-au uimit și ne uimesc întotdeauna că noi vedem filieri și smerim și sunt și vreau să tăcu că în genunchi în fața sfintei Evanghelie în fața Sfântului Altar, să dau de Rământul Hristos cu toată sinceritatea, cu toată căldura, cu toată dragostea, fără emoții, fără goardă, fără spaimă, fără tristețe și cu bucurie. Și bucuria aceasta e speranța neamului nostru. Bucuria aceasta este semnul Dumnezeu rămâne în tuturor României. Că de țara asta, se satele noastre, și casele noastre, și familie din neamul acestea, vor mai da copii curate și petințe curate pentru Dumnezeu și trebuie să nu da dar curati nu care sunt verboiți pe la ferie de și așa mai departe, cu cât vor da tineret cu minte și binecuvântat România va flori. nu material, să nu dea Dumnezeu multe materii românilor când distruge. distrugem spiritual averea noastră este credința curată în Hristos pe care o păsăm de 2000 de ani Averea noastră este puterea Sfintei Cruși care cuprotește România să lumea părată și pânărită. Averea noastră sunt Sfintele mănăstiri, sunt casele din mame și de din credincioși care se roagă seara dimineața, și dimineața să nasc copilași cu minții și-i în Domnului. Averea noastră este dreapta credinței în Hristos. Averea noastră sunt rugăciunile Sfinților să mai ales mai și Domnului care se roagă prin această țară, cam trecut prin foc și prin apă să ne ascult Dumnezeu de o repauză. câte țări n-au dispărut, dar dintre țările, care din 2000 de ani sunt nedispăruți de pe fața Europiei, prima este România, alături de Grecia. Două țări sunt statorici care din pirințe putere au fost pe locul ăsta. Ei bine, avem deci o responsabilitate, avem o răspundere. Ori părinții pe lungă ce sunt decât o jertfa neamului, sau familiilor, sau statelor noastre, dată vin și scos un copil, un tânăr, 2-3, 9, când dă Dumnezeu în fiecare an, iau Jucul lui Hristos, nu-i nimeni, nimenea de bunăvoie, de-a fost cu duhovnicul lor, cu rugăștina noicuța Domnului, cu latină și cu bucuria în inima lor s-apropie de Hristos, s-apropie de Sfânta Crușe, s-apropie de Sfântul Altar, și au zăut rământul cel înfipășat, care pentru unii este brație. Măi, și-au zis, ca mă auzăm câteva din Mirelie, niște intelectual, n-am văzut și m-am cutremurat. Am nu se puse de emoții. și n-au mai văzut. Dacă vin din față, în față la biserică, sigur că da. Dar la noi, nu face de în trei. Întâi este crevința, și rugăciunea, să smerenia, și trăirea în iubire, curată, și ajutorul unul de la altul, unul pentru altul, ca să ne sprijinim unul pe altul. Pentru Hristos. Asta e aderea neamului Asta este copii cine și curat, care în lume, în Căstisii, sau la își dau viața pentru Hristos, să închină lui Hristos, să-l smerit și brâni, să trăiesc în iubirii, să roagă unii pentru alții, cântă unii cu alții, plâng unii pentru alții, ca să rămânim nemuritori și în brațele lui Hristos. Și asta-i speranța noastră și deci asta-i mânghierea noastră. A vădut și au răspuns așa ei doi tineri, cum au depus rugământul și vor smeri, și vor răbda, și vor fi subocărâți și vor nu văzut, vor supăra, și ascultar, vor face și ascultare, și vor trăi și smerenii, și vor întâlni toții, ce... au fost întrebați sau au promis cu Dumnezeu. Și apoi au văzut că au fost dezbrăcați de haine și de răinchi, ca se cheamă de haina de haine așa a lumei, adică de grijă lumea aceștia, și peste tămasa aceea curată și albă, care-i simbolul Sufletului curat, este deci că se părniște tot de la tămasă. Că Hristos, tot de la masă, a început zerpa. Se, teste, așa este cea masă, neprihănită și albă, simbolul feșorinii, simbolul sufletului curat și smerit, se pun alte haine nebri, să primesc până la urmă Sfânta Evangheliei în mâna lor, să primesc un nume nou. Pentru noi că rugăria ca și pentru dumneavoastră, să știți că este al doilea botezii. De aceea, cum la pruncul, când a îi puie un nume, Acum, la călugărie este singura dată când se poate pune a doilea nume la un om. Ce este Care înseamnă o naște din nou. să a de din nou un om. Nu mai este Gheorghi de acasă, nu mai este Maria de la mama, ci este de putare sau Maica putare, s-a luat Bucurile Hristos și a trimit și haine nouă, și să nouă, să nume nouă, și viață nouă. Dar viața nouă nu înseamnă numai teoretic. Noi nu trăim aici numai pentru fotografii, cum susut doresc să ne aibă și eu cumva în amintirea lor. Noi suntem pentru Hristos, în față spectacol. Dumnezeu nu sunt locuri de turism, sunt locuri de rugăciune. Eu luptăm cu deavolii, întâi cu cei din noi, ce să mai avem duhurile pe care nici nu că dacă naște acelea, naște nici mântuire. Cum spun Sfinții, îndepărtează, e spita să nu se va întâlni nici un să nu ne luptăm cu deavolul, nu-i mai dumneavoastră. Și cei care merg pe jumele, nu sunt cât e unii sărașe. Și cei care sunt în lume, sunt luptă cu demonul desfriului, cu demonul desfriului, cu demonul desfriului, de care nu mai venit noi. noi, nu ne luptăm dintr-o așa tristetea, cu gândului, demonii care ni dau fel de fel de ne luptăm cu gândului. Asta nu doar la călugălui, lupta cu gândul, nu lupta cu fapta. Că dacă ajungi la gând la fapta, suntem ca perduți. Ori o viață înseamnă că de, de ce e în ce în ce în ne în ce prin ce în ce în ce să ne în ce prin ce în ce o ce în ce în ce în ce în ce în a în ce în ce în să în adică să în să în ce adică ce în ce în ce în ce în și în și în ce în ce în ce în ce în ce în ce în fata, fata dacă ajungi la faptul de aceea ești mai rău decât nereală. Dar lucrul este lupta cu gândurile, cu imaginația, este foarte curând, să știți că nu e așa de ușor. Ușor să vezi un părință să-l faci o fotografie, dar să-l vezi, să o viață întreagă cât ce luptă cu el, cu gândurile, ca să-și păstezi alea pe rugăciunea și mintea curată, și inima curată, și sufletul să arde tot Hristos. Asta am scurit, frate, iată doi părinți noi numiți, din călugării Valerian și Antonii, în această seară, când facem privegherea Sfântului, ca cu fost Vărintului Vărintului Antonii Cel Mare, părintele întregului monahist Peshii. Și din răsăritul la Ortodox, și din la Catolic. El este cel din întâi al monahismului, Sfântul Antonii Cel Mare. În seara aceasta, la privegherea lui, doi părinți, tineri, curat, binecuvântat, au luat lucrul lui Hristos și noi se mai bătem, ne bucurăm. Ne bucurăm că nu rămânem singuri numai bătrânii, dar nu s-ar, am perințe pe vreun, să ar disfința Ne bucurăm că vin tine la ședințele de că avem mare datorii noi și mai bătrân, să-i mântuiem, nu mă să-i mântuiem, să-i să-i dăm speranță, să ne punem câte o cărțurie bună în față, să-i dăm exemplu personal de rugăciune, de iertare, de brândește. Și din mina Domnului, ca să nu un păcat. În această mână încă, dragostea lui Isus Cost, se simte. Și noi care trăim în această familie, poate mă simt și mie Și cât va avea această dragoste și iubirii lui Hristos, nici țara, nici noi sperăm să nu fim sub o lui Isus De aceea, nu ne va întreba Isus de câte ai ce ne-ai făcut? E risol cu ei. Ca mulți să nu Sau câte cu tare? I- va zice, frate. Ai zis pe toată lumea? Cheloste pentru toată lumea? N-ai zis pe cineva? S-a zis pe toate de acestea cu gâs. Te v-am zis dacă ne-am rugat, ne-am iertat sau ne-am intrus în subdomenii, în urdinii, în liri, vorbii, ne-i plimbăm, facem turist, s-a zis că Nu, asta e un mic rob modern. După a fi sigat anumit, asta e turismul, asta nu gâre. e om de rugăciune, nu e călători, luni sau curte. E om de șefă. O țară întreabă așteaptă rugăciunile mănăstirilor, rugăciunile tinerilor sau învățânilor, rugăciunile mănăstirilor sau ca lucrurilor care trăiesc în singurătate. Să ne rugăm pentru lume și pentru țară, că mai mult ca el ca la fel, au demonii ca Dumnezeu Mare, să patinele, să desfângurile, să ar și toate, vor mai acasă să dea o lecție morală în lumii, poate să vrem, dar trebuie să impunem, că se poate trăi și așa, și ce frumoasă viața asta a spus. Să stai trei, două, trei ore fiecare care în la rugăciuni. seara unui ora prive el până la mie apoi s se să se citească neîncertat, s-așterea să laudă de Domnul să se înnață că se șerbi neîncertat, în ce vreți mai frumos în viasă ca mai frumos să răge pământii cât acesta? Să trăim în iubire, în smerenie, în cântare, în rugăciuni, și să așteptăm să vină Domnul. Fiată, i frate, deci dacă mi are întreba cineva, cum se spunea, păi mănăstire, ce mai sunt s-aștau nu călubrii acolo asculte, în făzuri de acolo? Ce mai fac? Și contribuții de în lumii, a? Și contribuții, vezi materie? Ce vreți, fratelor din lume? Nu cumva aceste mănăstiri sunt singurii izvare, ale bucurii, cu a neamului. Ce nu dă bucurie să speranță pentru mântuire? Lumea, afacerile, bani sau rugăciunea și cântarea de adică, pe mănăstiri? Și frunsește, se gândește, și cuvântul să nu le lasă duhovișelor bătrâni. Nu acestea mânghii, mai ales luna astăzi. Atunci se vede și rolul mare al mănăstirii. Cei care hulesc, să hulească mai departe, să mui vor lua plata cu Iar cei care cred în istor, cei, cei care sunt sinerici, cei care sunt glânzi, să-i ce scriște de și ce scriște în zona unde se află, ce le mai ducă iuți ca să le viziteze, ce se cu căluge. Și cât puteți să-i ia, invitați Și cum Ce cun se după ce facă? Ce cum se va fi învețat, ce trecere lor, invitați-o, ce sferenie lor, ce gestă, lor modestă și cuvântul lor vin ca o binecuvântare. Iar cei bătrâni care vă că un spate, nu puneți la spate, puneți la inimă. Că nu se știe imunii, păi bătrânii se duc, sunt numărați de evitării. de Din mari bătrâni ai mănăstirilor românești a atât. sunt nici zece nu la număr. Nu ce știu, eu sunt care vine România și munătirile. Ei bine, când lor plecați acestea, fără s-au ridica alti bătrâni, ca să aibă autoritate în cuvânt și în mai este mulțime. E o generație care ne lipsăște, să în timpul comunismului, e așa, și acuma, țara, și așa, la fel este, este o mare criză de duhul. Dar sperăm să asistine, care a primit cursa lui Hristos în seara aceasta, care sunt Fiul lui Dumnezeu, și cei 20 care cresc din în de Dumnezeu, care primit nume de Sfânt în seara Sfântului Antoniei, sperăm să fie în viața lor, poate să-i bun, să foarte bun, ce bun rugători ne poate din ei sunt ferm în morți, poate Dumnezeu știe, El i-a și să se roage pentru lume. Iar noi cei care suntem aici de față, frați, bătrâni, și să mireni, să ne rugăm în seara aceasta să în pe aceasta pentru acești cei doi părinți, monafii, valeriani și cu Antonii, ca Dumnezeu să ne întăreaste jucul care l-au luat, să vedea prevință tare, multă, latrimă la rugăciunii, bucurie în inimă și viață veșnică. Amin.